Історія третя. Всіляка СУЄТА, Розділ перший. Епіграф. Коли Бог створював час, кажуть ірландці, він створив його достатньо. Генріх Бель. 83% всіх днів у році починаються однаково. Дзеленчить будильник. Це дзеленчання вливається в останні сни, то судовним стрекотанням підсумкового перфоратора то гнівними розкатами басу Федора Симеоновича, то з криготом кіхтів Василіска, що грається у термостаті. Того ранку мені снився Модест Матвійович Камнаєтов. Нібито він став завідувачем обчислювального центру і вчить мене працювати на Алдані. Модесте Матвійовичу», – казав йому я, – «Та ж усе, що ви мені радите, це якась хвороблива маячня». А він волав, «Ви мені це припиніть! У вас тут усе дурниця, бардак!» Тоді я зрозумів, що це не Модес Матвійович, а мій будильник Дружба на одинадцяти камінцях, із зображенням слоника з піднятим хоботом пробурмотів чую чую, і плеснув долонею по столі біля будильника. Вікно було розчинене настіж, і я побачив яскраво синє весняне небо та відчув гострий весняний холодок. Карнизом постукуючи, брудили голуби. Навколо скляного плафона під стелею знесилено кружляли три мухи, мабуть, перші мухи цього року. Час від часу вони раптом заходилися. Розлютовано кидатись з боку на бік, і спросоння мені спала на думку геніальна ідея, що мухи, напевне, намагаються вистрибувати з площини, яка через них проходить, і я поспівчував цьому безнадійному заняттю. Дві мухи сіли на плафон, а третя щезла, і тоді я остаточно прокинувся. Насамперед я відкинув ковдру і спробував злетіти над ліжком. Як завжди, без зарядки, без душу і сніданку, це призвело лише до того, що реактивний момент із силою втиснув мене у ліжко диван і десь піді мною. Зіскочили і жалісно задеренчали пружини. Потім я згадав учорашній вечір, і мені стало дуже прикро, бо сьогодні я весь день буду без роботи. Вчора об 11 годині вечора в електронний зал прийшов Крістобаль Хозевич і, як завжди, приєднався до Алдана, щоб разом із ним розв'язати чергову проблему сенсу життя. І через 5 хвилин Алдан загорівся. Не знаю, що там могло горіти, але Алдан вийшов з ладу надовго. І тому мені, замість того, щоб працювати, доведеться, як і усім Волохато не неробам, безцільно тинятися з відділу у відділ, скаржитись на доленьку та розповідати анекдоти. Я похнюпився, сів на ліжку і для початку набрав повні груди прани, змітаної з холодним вранішнім повітрям. Якийсь час я чекав, поки прана засвоїться і відповідно до рекомендацій думав про світле та радісне. Потім я видихнув холодні вранішні повітря і взявся виконувати комплекс вправ ранкової гімнастики. Мені розповідали, що стара школа рекомендувала гімнастику йогів, але його комплекс, так само як і майже нині забутий Мая комплекс займав 15-20 годин на добу. Із призначенням на пост нового президента АНСРСР СРСР, старій школі довелося поступитися. Молодь Індії із задоволенням руйнувала старі традиції. На 115 стрибку в кімнату впрухнув мій співмешканець Вітько Корнієв. Як завжди вранці, він був бадьорий, енергійний і навіть добросердий. Він хльоснув мене по голій спині мокрим рушником і взявся літати по кімнаті, роблячи руками і ногами рухи, ніби плевебрасом. При цьому він розповідав свої сни і одразу ж витлумачував їх за Фрейдом, Мерліном і за дівкою Ленорман. Я пішов умитися, ми одяглися і рушили в їдальню. В їдальні ми зайняли свій улюблений столик під великим, уже вицвілим плакатом клацяти щелепами, Гюстав Флобер. Повідкривали пляшки з кефіром і почали снідати, слухаючи місцеві новини та плітки. Минулої ночі на Лисій горі відбувся традиційний весняний зліт. Учасники поводилися вкрай скандально. Вій із Хумою Брутом, обнявшись, п'яні, з вулицями нічного міста, чіплялися до перехожих, лихословили, потім вій наступив собі на ліву повіку і геть озвірів. Вони з Хумою побилися, повалили газетний кіоск і потрапили в міліцію де кожному дали за хуліганство по 15 діб. Щоб постригти наголо Хомобрута, довелося тримати його в шістьох, а Лисівій при цьому сидів у кутку і знущально хихотів. Через те, що Хомобрут наговорив під час стрижки, справа передається до Народного суду. Кіт Василь узяв весняну відпустку. Жениться. Скоро в солоці знову з'являться балакучі кошенята зі спадково-склеротичною пам'яттю. Луї Сідловий із відділу абсолютного знання винайшов якусь машину часу, і сьогодні доповідатиме про це на семінарі. В інституті знову з'явився вибігалу. Всюди ходить і вихваляється, що натхненний титанічною ідеєю. Мова багатьох мавп, чи бачите, нагадує людську, записану значиться на магнітофону плівку, і пущено задом наперед із великою швидкістю. Так він, цейво, записав у Сухумському заповіднику розмови павіанів і прослухав їх, пустивши задом наперед на малій швидкості. Вийшло, як він заявляє, дещо феноменальне, але що саме не каже. В обчислювальному центрі знову згорів Алдан, але Сашко Привалов не Винен, винен хунта, котрий останнім часом із принципу цікавиться тільки такими задачами, до яких доведено відсутність розв'язку. Пристаркувати чаклун Перун Маркович Несумний Дубіно з відділу войовничого атеїзму взяв відпустку для чергового перестілення. У відділі вічної молодості після довгої тривалої хвороби померла модель безсмертної людини. Академія наук виділила інституту «Енну суму» на благоустрій території. На цю суму Медес Матвію збирається обгородити інститут візерунчастими чавунними гратами з алегоричними зображеннями і квітковими горщиками на стовпах. А на задньому дворі, між трансформаторною будкою і бензосховищем, влаштувати фонтан з 9-метровим струменем. Спортбюро просило в нього грошей на тенісний корт відмовив. Пояснивши, що фонтан необхідний для наукових роздумів, а теніс є – Ного смиканням і рухомаханням. Після сніданку всі розійшлися по лабораторіях. Я теж зазирнув до себе і сумно побродив навколо Алдана з витягнутими нутрощами, в яких глубались непривітні інженери з відділу технічного обслуговування. Розмовляти зі мною вони не захотіли, і тільки похмуро порекомендували піти куди-небудь і зайнятися своєю справою. Я поплентався до знайомих. Відько Корнієв мене вигнав, бо я заважав йому зосередитися. Роман читав лекцію практикантам. Володя Почкін розмовляв із кореспондентом. Побачивши мене, він підозріло зрадів і закричав. «А, от він. Познайомтеся, це наш завідувач обчислювальним центром». Він вам розповість, як «Але я дуже спритно прикинувся власним дублем» і, сильно налякавши кореспондента, втік. У Едика Амперіана мене пригостили свіжими огірками і вже зовсім було зав'язалася жваве бесіда про переваги гастрономічного погляду на життя, як у них тріснув перегінний куб, і про мене відразу забули. У цілковитому відчаї, я вийшов у коридор і зіткнувся з Уянусом, котрий сказав так. І, зупинившись, поцікавився, чи не розмовляли ми вчора. Ні, сказав я. На жаль, не розмовляли. Він пішов далі, і я почув, як у кінці коридору він ставить усе те саме стандартне запитання Діанові Жіакому. Врешті-решт мене занесло до абсолютників. Я потрапив туди перед самим початком семінару. Співробітники, позіхаючи обережно поглажуючи вуха, розсаджувалися у малому конференц-залі. На місці головуючого покійницьки сплівши пальці сидів за відділу магістр-академік усія білої, чорної та сірої магії многознавець Моріс Йоган Лаврентій пупков задній і прихильно позирав на митошливого доповідача, котрий з двома невміло виконаними волохатовухими дублями встановлював на експозиційному стенді якусь машину з сідлом і подалями, схожу на тренажер для тих, хто страждає на ожиріння. Я присів у кутку подалі від решти, витяг блокнот і авторучку, і набув зацікавленого вигляду. «Нумас», – промовив магістр-академік. «У вас готово?» «Так, Морісе Йогановичу», – озвався Елсі Дловий. «Готово, Морісе Йогановичу. Тоді, може, приступимо? Щас не бачу смогу Він у відрядженні, Йогане Лаврентьєвичу», – сказали з залу. «Ах, так, пригадую. Експоненціальні дослідження. Ага-ага. Ну, добре. Сьогодні в нас Луїванович зробить невеличке повідомлення стосовно деяких можливих типів машин часу. «Я правильно кажу Луї Івановичу?» е, власне, «Власне, я б назвав свою доповідь таким чином, що...» «Ну, от і добре. От ви і на світі». «Дякую вам». Е, «Назвав би так. Здійсненість машини-часу для пересування в часових просторах, сконструйованих штучно». «Дуже цікаво», – подав голос магістр-академік. «Однак мені пригадується, що вже був випадок, коли наш співробітник...» «Даруйте, я саме з цього хотів почати». «Ах, ось як. Тоді прошу, прошу». Спочатку я слухав досить уважно, я навіть захопився. Виявляється, дехто з цих хлопців займався доволі цікавими речами. Виявляється, вони досі билися над проблемою пересування у фізичному часі, і, щоправда, безрезультатно. Але хтось, я не рушив прізвища, хтось із старих, знаменитих, довів, що можна проводити перекидання матеріальних тіл у ідеальному світі, тобто у світі, створеною людською уявою. Виявляється, крім нашого звичного світу з метрикою Рімана, принципом невизначеності, фізичним вакуумом і п'яничкою-брутом, існують також інші світи, наділені яскраво вираженою реальністю. Це світи, створені творчою уявою за всю історію людства. Наприклад, існують світ космологічних уявлень людства, світ, створений живописцями, і навіть напівзабутий світ, несвідомо сконструйований поколіннями композиторів. Кілька років тому, виявляється, учень того самого знаменитого зібрав машину, на якій вирушив мандрувати у світ, космологічних уявлень. Упродовж певного часу з ним підтримувався односторонній телепатичний зв'язок, і він устиг передати, що знаходиться на краю плоскої землі, бачить унизу видкий хобот одного з трьох слонів Атлантів і збирається спуститися вниз до черепахи. Більше даних від нього не надходило. Доповідач Луї Іванович Сідловий, непоганий, судячи з усього, учений, магістр, що одначе сильно страждав від пережитків палеоліту у свідомості і тому змушений був регулярно голити вуха. Сконструював машину для подорожей в описуваному часі. За його словами, реально існує світ, у якому живуть і діють Анна Кареніна, Дон Кіхот, Шерлок Холмс, Григорій Мелехов і навіть капітан Немо. Цей світ наділений своїми вельми цікавими властивостями та закономірностями і люди, що його населяють, тим яскравіші, реальніші та індивідуальніші, чим талановитіше, палкіше і правдивіше описали їх автори відповідних творів. Усе це мене дуже зацікавило, бо сідловий. Захопившись, говорив живо і образно. Але потім він схопився, що виходить якось ненауково, понавішував на сцені схеми та графіки і почав нудно, надзвичайно спеціалізованою мовою, пояснювати про конічні декрементні шестерні, поліходові темпоральні передачі та про проникливе спроникливе кермо. Я дуже скоро втратив хід думок і почав роздивлятися присутніх. Магістр-академік велично спав, зрідка суторефлекторно здіймаючи праву брову, немов на знак певного сумніву в доповідачевих словах. У задніх рядах різались у функціональний морський бой у Банаховому просторі. Двоє лаборантів-заочників старанно записували все підряд. На обличчях їхніх застиг безнадійний розпач і цілковита покора долі. Хтось краткома закурив, пускаючи дим між колінами, під стіл. У передньому ряді магістри та бакалаври зі звичною уважністю слухали, готуючи запитання і зауваження. Одні саркастично усміхалися, в інших на обличчях читалося збентеження. Науковий керівник Сідлового Після кожної фрази доповідача схвально кивав. Я почав дивитися у вікно, але там був незмінний осточортілий лабас та інколи прибігали хлопчаки з вудками. Я очуняв, коли доповідач заявив, що відну частину він закінчив, і тепер хотів би продемонструвати машину в дії. Цікаво, цікаво, сказав, прокинувшись, магістр академік. Анумо, самі вирушите. Розумієте, сказав сідловий. Я хотів би залишитися тут, щоб давати пояснення по ходу подорожі. Може, хто набудь, із присутніх. Присутні занепокоїлися. Напевне, всі згадали загадкову долю мандрівника на край плоскої землі. Хтось із магістрів запропонував відправити дубля. Сідловий відповів, що це буде нецікаво, бо дублі малочутливі до зовнішніх подразників і тому будуть поганими передавачами інформації. З задніх рядів запитали, якими можуть бути зовнішні подразники. Сідловий відповів, що звичайні – зорові, нюхові, дотикові, акустичні. Тоді з задніх рядів знову запитали, які дотикові подразники превалюватимуть. Сідловий розвів руками і сказав, що це залежить від поведінки мандрівника в тих місцях, куди він потрапить. У задніх рядах промовили «ага» і більше запитань не ставили. Доповідач безпорадно озирався. У залі дивилися хто куди, але не в очі. Магістр академік добродушно промовляв «ну, ну і що ж, молодь, ну хто?» Тоді я звівся і мовчки пішов до машини. Ненавиджу, коли доповідач агонізує. Ганебне, жалюгідне і болісне видовище. І задніх рядів крикнули Сашку, ти куди, Отямся". Очі сідлового заіскрилися. Дозвольте мені, сказав я. Будь ласка, будь ласка, звичайно. забурмотів сідловий, хапаючи мене за палець і підтягуючи до машини. Одну хвилиночку, сказав я, делікатно вириваючись, це я надовго? Та як вам буде завгодно? вигукнув сідловий. Як ви мені скажете, так і зроблю. Та ви ж самі керуватимете, тут усе дуже просто. Він знову схопив мене і знову потяг до машини. Ось це кермо. Ось це педаль щеплення з реальністю. Це гальмо. А це газ. Ви автомобіль водите? Ну і прекрасно. Ось клавіша. Ви куди хочете? В майбутнє чи в минуле? В майбутнє, сказав я. а промовив він, як мені здалося, розчаровано. Виписуване майбутнє. Це різні там фантастичні романи та утопії. Звичайно, теж цікаво. Тільки врахуйте, це майбутнє, напевне, дискретне. Там повинні бути величезні «Ніякими авторами не заповнені. Втім, байдуже, так ось цю клавішу ви натиснете два рази. Один раз зараз при старті, а другий раз, коли захочете повернутися. Розумієте?» «Розумію», – сказав я. «А якщо в ній щонебудь зламається?» «Абсолютно безпечно», – він замахав руками. «Як тільки в ній щонебудь зіпсується, хоч одна порошинка потрапить між контактами, ви миттєво повернетеся сюди». «Терзайте, юначе, сказав магістр-академік. «Розповісте нам». Що ж там, у майбутньому. Ха -ха -ха. Я видерся в сідло, намагаючись ні на кого не дивитися і почуваючись дуже химерно. Натискайте, натискайте, пристрасно шепотів доповідач. Я натиснув на клавішу. Це був, напевне, якийсь аналог стартера. Машина смикнулася, захрюкала і почала рівномірно тремтіти. Вал зігнули. шепотів з досаду сідловий. Ну, нічого, нічого. Вмикайте швидкість, ось так. А тепер газу, газу. Я дав газу, водночас плавно витискаючи щеплення. Світ став тьмяніти. Останнє, що я почув у залі, було добросердне запитання магістра-академіка. І яким же чином ми за ним спостерігатимемо? І зал – щез.